إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبضه ورسوله sallallahu aleyhi ve alə alihi ve sahbih və salləmə təsləmə kəsirən ilə yəməddən. Amma da Aziz kardeşərum hemşə olduğu cümcəsə Allah'tan qohmalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi və salləməni yolunu tübületməyə nəşət edirəm. Yine bu gəzəl kitabı İmam Ebu İsa et Tərtib etdiyi Şəmaidin Nəbi adlı kitabın şərhini davam edirik. Kesən dəz 43-cü fəsil, Ər Rasulullah s.a.v. orucuna dair olan fəsilin hədislərini izah edirdik. Bu gündə bu hədisləri davam edib, bu fəsli tamamlayacaq inşallah. 310-cu Qalqa mən rəhməni Allah demişdir. Mən Aişədən soruşdum. Rasulullah s.a.v müəyyən günlərdə nafilə ibadətini xüsusiləşdirərdim? O dedi, onun etdiyi əməllər davamiyyətli olardı. Bir də ki, hansı biriniz Rasulullah s.a.v-in tab gətirdiyinə tab gətirə bilər? Bu hədisi Buxari, muslim, Əbu Davud və Əhməd rəva et etmişdir. Ayşə rədiyəllərin Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi əmələrin davamiyyətli olduğunu xəbər verir Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm ibadətləri davamlı yerinə getirməyi sahabələrə də tövzi edərdi. Özü bunu etməklə yanaşı sahabələrə də nəsət edərdi. Abdullah ibn Amr ibn-i Az radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir də Fətiyyəqəmbər e sallallahu aleyhi və səlləm mənə belə buyurdu. Ey Abdullah, sən falan kəsimi olma. O cezələr namaza durardı. Sonra isə cezə namazını tərk etdi. Əgisi bu xayr rəvayət edirik. Bu hədistən aydan olur ki, dibarəzi yerinə getirdikdə az da olsa davamlı etmək Peyğəmbər Sallallahu Aleyhi Və Səlləmin sevdiyi əməllərdəndir. Nəsəyət etdiyi əməllərdəndir. Bəzləri özünü məzbur edir saatlərlə Quran oxumağı, saatlərlə ibadət etməyə. Bunu əgər davamlı etməyəcəksə, bu Allahın xoşuna getməyən əməllərdən saymır. Əməl az olub, nə qədər davamlı olarsa, bir o qədər Allah seni sevmini var. Sonra Ayşə radıyallahu anha, sonra Aişə radıyallahu bir, bir də ki hansı birimizə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavcih etdiyinə tavcih edə bilər. Buradan münəllərin anası demək istəyir ki bu ümmətdən heç bir öz ibadatını istər kəmiyyət, istər də keyfiyyət baxımından peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kimi yerinə yetirə bilməz. Onun tək səhvalı imanlı, ixlaslı, təvazukar ola bilməz. Müslümanlar sadəcə ona oxuşaya bilərdir. 311-ci ədris Ayşə radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə bir qadın mənim yanındaykən Rasulullah s.a.v. hücrəmə daxil oldu və bu kimdir deyə soruşdu. Dedim, flankəstdir. O gecələri yasnır. Səhərədək namaz Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyuruyor. Siz bacardığınız əməlləri yerinə yetirməlisiniz. Və Allah, siz usanmadıqsa Allah usanmaz. Ayşə rəbiyyəllərinə dedi. Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləmsin ibadətlərin ən sevimlisi əməl sahibi tərəfindən davamlı yerinə yetirləniydi. Bu hədisi Bukhari, Muslin, Nəsai, Firmizi, İbn-i Macə və Əhməd rəvad edilmişdir. Ayşə radiyallarının yanına gəlmiş qadının adı səkilmir. Bu hədistə səkilmir. Lakin İbn-i Hidmənin səhihində İbn-i edilmiş həmin hədistə bu qadının adı səkilir. Bu da həvlə Bint Tuvayt, radiyallahu anhadır. Bu qadın xədicə radiyallahu anhanın qohumlarından idi. Yadınıza gəlir ki, 40-cı fəsilin hədislərini Peygamber xallallahu aleyhi və sələmin gecə namazları barədə barəd olan hədisləri izah edərkən bizə aydın oldu ki, gecənin bir qismini yatmaq, digər qismini ibadətdə keçirmək sünnədir. Demək, burada qadının bu əməli sünnə yəzdir. Nə də şu o cavanlar, o cavanlardan bir, yermən bütün gecəni yatmayacaq, ibadətə keçirəcək. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların sözünü eşidəndən sonra əvvəlcə onlara aranızda ən təhvəli olanınız mənəm Sonra da xəbər verir ki, gecənin bir qismini yatıran, bir qismini ibadətə keçirəcək. Daha sonra nə deyir? Məşhur sözü var. Mən rəqibə ən sünnəti fələysə minni Kimmə ən sünnəmə etməsə Mənlə deyilir İbn-i Rəhməhullah bu hədisi izah Demişdir Yəni Siz etdiyiniz əməldən Bezib onu tərk etməyinizə Allah sizin əməllərinizin Mükafatını kəsməz Odur ki Təlamlı yerinə yetirməyə gücünüz yetdiyi ibadətləri yerinə yetirməlisiniz ki İbadətə görə qazanacağınız savab da davamlı olsun. Burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadana həddən ziyadə ibadət edib özünü yormamağa əmr edir ki, sonda bu yorğunluq onu bezdirib həmin namazı tərk etməyə gətirib çıxarmasın. Hədisdə Allah usanma dedikdə işte, Allah'a layiq bir fəili sifət nəzərdə tutulur. Lə bu usanmaq biz insanların usanmağına bənzəmir. Çünki insan adətən yorğunluqdan və tənbəllikdən usanır. Allahın usanması isə özünə aid nöqsansız bir usanmadır. Yorğunluq və tənbəllik kimnaqiz səhətləri isə Allaha aid etmək olmaz. Uza Allah bu xüsusda Quran-ı Kərimdə belə buyurur. Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları altı gündə yarattıq və bizə heç bir yorğunluq üzv vermədik. Qax surası 38-ci ayə. Rahimə Allahın sözü burada tamamlanır. 312-cədir. Abu Salih demişdir. Mən Ayşədən və Ummu Sələmədən soruşdum. Hansı əməl Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin ən çox sevdiyi əməllərdən idi? İkisi də eyni cavabı verib, dedi. Az olsa da, davamlı yerinə yetirilən əmək. Bu hədisi tirmizi Əhməd rəvaid etmiş və Muhammed Nasiruddin Avlani Muxtasəl Şəma onun səhiyy olduğunu demişdir. Bu hədisi dəlildir ki, az olub davamlı yerinə yetirilən ibadət çox olub sonunda tərk edilən ibadətdən daha xeyirlidir. Peyğəmbər s.ə.v. öz ümmətinə bu dini çətinləşdirməməyi buyuruq, demişdir. Asanlaşdırın, Sətilləşdirməyin, müjdələyin, nifət öyətməyin. Hədisi buxay rəvad edir. Həmçinin o, dini sətilləşdirən hər kəsin azibətinin çox pis olacağı barədə belə buyurmuşdur. Dini sətilləşdirən elə bir kimsə yoxdur ki, bu din onu üstələməsin. Bu hədisi də buxay rəvad edir. Və nəhayət, muslimin səhiyyində rəvad edilmiş hədislə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm üç dəfə təkrar-təkrar deyir, Allahın asan buyurduğu bu dini sətinləşdirən kimsələr həlaq oldu. 313-cü əziz. Alhümin Məlik radiyallahu anh, demişdir. Bir gecə mən Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin yanında qaldım. O, əvvəlcə dişlərini misvakla təmizlədi, sonra dəst namaz aldı, sonra da durub namaz qaldı. Mən də gələb onun yanında namaza durdum. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm el surəsindən sonra El-Bəqara surəsini oxumağa başladı. O, hər bir rəhmət ayəsini oxuduqda dayanıb Allah'tan mərhəmət diliyir və hər bir əzab ayəsini oxuduqda dayanıb Allah'a savunurdu. Sonra o, rüküya getdi və qiyanda durduğu müddət kədər rüküda durdu. Rüküda سبحانه بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمى ديره ثورا سجدت و ركوده دردغه مدته قدر سجدل سجدة ده سبحانه بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمى ديره ثورا قال عمران سورا جنى ده sonra diğer başka surelere okudu ve her birinci rükətdə etdiklərini təkrar etdi. Bu hadisi Abu Dawud Nəsai Əhməd rəvad etmiş və Muhammed Nasirəddin Albani Müşqətül Nəsabi Əsərində onun səhiy olduğu müəmişdir. Hədistə misvaqla dişlərini təmizlədi deyilir. Misvaq, ağzından ağazından dişləri təmizləmək üçün düzəldilmiş təbii fırçadır. Hər namazdan əvvəl dişlərin isvaqla təmizləmək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllaminin çox sevdiyi və ümmətinə tövsiyə etdiyi aməllərdəndir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Mən misvaqə dair sizə dəfələrlə nəsihat etmişəm." Hədis bu qayra ilə aididir. Başqa bir hədisdə isə o belə buyurmuş: "Əgər ümmətimə ağır gəlməsəydi, Onlara əmr edərdim ki, hər namazdan əvvəl dişlərini mislaqla təmizləsinlər. Bu hədisi də bu xayrəvədir. Deyidək ki, böyəz müsələmanlar bu hədisləri düzgün başa düşmədiklərindən görürsən ki, imam təkbir gətirib namaza başladıqda onlar mislaqlarını çıxarıb dişlərini təmizləyir və bir soxallarda imamla bərabər təkbir gətirmək kürsətini əldən buraxırlar. Sağlı namazı imanla birlikdə başlayıb, ahirə dək onunla bərabər qılmaq daha əksərdir. Rəvaətlərin birində xəbər verilir ki, sanki səhərə qədər imamla namaz qılmış sayılırsan. Hədistə rəhmət ayələri bilir. Yəni, məsələn, cənnət yaxud savab, Ya hut nimətləri Allahın lütfünü zikr edilmiş ayələri oxuduqda dayanırsan, Allahdan mərhəmət diləyirsən. Allahumme inni Allahım səndən sənin lütfünü diləyirəm. Və ya cəhannam, yaqut əzab, yaqut cəza, yaqut Allahın qəzəbi zikr edilmiş ayələri oxuduqda dayanırsan və bunlardan Allah'a sormasən. Allahümdən eulibika min azəbi cehənnəm. Min azəbinnə min səxatik səhəyir. sənə səqəndə bilir. Burada sahaba xəbər verir ki, ve sellem qiyanda durduğu müddət fədər rükuda durdur. Təsəbbür edirsiniz, bu nə bəmihtiyyir? Əl-bəqərat surəsini oxuduqdan dərkədə rükuda qalmaq. Əyni ilə də səcdədə. Əl-bəqərat surəsini oxuduqdan dərkədə səcdədə qalmaq. Və Rəsulullah (s.ə.s) o yaşda təsəvvür edin Allahın huzurunda o qədər durardı. Yaşı 50-ni ötmüşdü. Peyğəmbər sallallahu Namazları qılaqən yaşı əllini ötmüşdür. Sonra sahaba xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Ali İmran surəsini daha sonra başqa surələri oxudur. Sahaba demək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ikinci rükətdə Ali İmran surəsini və ondan sonra qıldığı rükətlərdə də başqa uzun surələrdən oxumuşdur. Alimran surəsini oxuduqdan sonra da, yenə, səvzədə də, rükuda da, Alimran surəsini oxuduğu müddət qədər durardı. Təşəvür edən Rasulullah bir gecədə nə qədər uzun-uzadı ibadət edir. Həçin bununla yanaşıq. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrinə nəsiyyət edir ki, ən gözəl əməl az olub davamlı olanıdır. Allah'tan istəyim, budur ki, Allah s.ə.q. bize özünün razı qaldızı və sevdiyi əməlləri yerinə yetilməyi müəftəq eləsin. bu əməlləri davamlı olaraq öyrənə qədər yerinə yetirib onun sabağını qazanmağa düzənətib eləsin. Və o sabaqlarla cənnətlər üçün qazandığımız düzənətib olan yerimizi geniş eləsin. Həbələ öz rəhməti sayəsində bizi bir dost daxil etsin. Və orada bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin və onun sevimli sahabələrinin yanında olmağı nəşrib etsin. Subhanək Allahımın və bihəndik. Əşəb ələ iləhə əstəqfir qəvə atubu iləyik.